«Слухаю, журба. Маркіянчику, це я!» – озвався у слухавці знайомий голос. Цей голос був останнім у черзі тих, які б волів журба почути. «Куди ти пропав? Твоя Світлана цілий день обіцяє, що ти от-от будеш, а тебе нема і нема. Я вже вся зачекалася. Вся-вся. Мацюсику, ми так давно не бачилися!» Маркіян зітхнув, делікатно затоливши мікрофон слухавки. Не відповідав. По-перше, тому що нічого було говорити, по-друге, не хотілося, по-третє, його відповіді не потребували. Голос у слухавці розсипався дзвінкою привабливо. Співав весняної пісні самки у пошуках самця. Ніде правди діти, з холери спокусливий голос, і самочка також спокуслива, і одягається відповідно, та іншими чарами володіє. Тільки одного бракує – почуття міри. Почуття міри – усьому. І в довжині спідниці, і в тривалості телефонних розмов, і в частоті зустрічей, і в методах прив'язування його до себе. «Мацюсику, давай підемо кудись повечеряти. Я вже цілком готова, одягнута, зачесана, чекаю тебе біля під'їзду». Отак, ні слова не сказавши, Маркієнт змушений був погодитися на цю непотрібну йому компанію. Вже місяців два чи три – тому він втратив інтерес до жінки, яка щойно телефонувала. Намагався уникати її, наказав секретарці не з'єднувати. Обходив десятою дорогою, місця, де вони могли зустрітися. Її улюблені ресторани, магазини та марно. Вона проривалася крізь усі перепони. Доведеться їхати, вона ж стоятиме біля під'їзду, годину чи дві. Вона жінка терпляча, а потім все одно розшукає його. Їздитиме на таксі від одного ресторану до іншого, поки не знайде на стоянці поруч його машину. А це цілком певна ознака його присутності. Машина не голка, в кишені не сховаєш. І пішки не ходитимеш. У таких випадках Мерк'ян платив за таксі з чимності, запрошував даму до столу, хоч би якою недоречною не видавалася ця необхідність. Потім, знехтувавши власними планами, відвозив їду додому. І все закручувалося по спіралі. Вони познайомилися випадково. Ця жінка Ніна Йосипівна, Неля, як вона себе називала, зупинила його машину неподалік від заводу, коли він від'їжджав із стоянки. Попросила підвести до міста, бо пропустила останній автобус. Слово за слово зав'язалася розмова. Потім вечеря, потім він відвіз її додому. За третім разом вона запросила його до себе. Якось непомітно вийшло так, що Маркіян упрягся у віз обов'язків зобов'язань, обіцянок. Упрягся, надійніше, ніж удома. Неля повернути все так, ніби він сам цього хотів. Сам керує, сам обіцяє, сам зобов'язується. Та варто було йому спробувати забути чи удати, що забув, про якусь із обіцянок. Вона тактовно, ніжно, майже непомітно нагадувала. І доводилося виконувати навіть те, чого давно вже не хотілося. Далі у ліс більше дров. Непомітно, делікатно, ніжно, але наполегливо. Нінель Йосипівна забагла змінити статус їхніх стосунків. Якось поступово він і сам не помітив, як спочав спершу натякати, а потім обіцяти таке, чого не міг, не мав права і не хотів виконувати. раз голосніше, а потім і зовсім відверто залунала нота узаконення їхнього кохання. Цим високим словом Неля оперувала так часто і переконливо, що годилося уже й вірити. Тоді Марк'ян спробував розірвати це павутиння, яке чимраз дужче нагадували риболовну сітку. Та як не смикав павутиння, не піддавалося. Павутиння виплітала жінка, по-жіночому, делікатно, ніжно, хитро. Розірвати належало по-чоловічому, грубо, рішуче. Та грубо і рішуче означало боляче. А Марк'ян не міг, не хотів і не міг, органічно не міг завдати людям болю. І не те, що не мав у натурі властивої справжнім чоловікам твердості духу. Аж ніяк. Він умів сказати «ні». Умів відмовити у тому, що стосувалося роботи, чоловічих взаємин, навіть домашніх справ. Коли бачив, скажімо, що котрась із дочок повертає на хибний шлях. От тоді він умів наполягти, умів вимагати, умів переконати і виправити. Але завдати болю – ні». Принаймні навмисне. Та й жінка виявилась якоюсь незвичною, незрозумілою. Стільки у ній всього наплетено, стільки накручено. Навіть він Маркіан-Журба, з його життєвим досвідом і здатністю розбиратися в людях не міг зрозуміти, хто вона насправді».